Якби ви могли не так щиро робити вашу анкету, якщо вам хоч трішки цікаве що я почуваю, то ради мого почування будьте, ну як вам сказати, будьте об'єктивні у вашій анкеті. Вам можуть вийти великі прикрощі від тієї щирості. Дуже вас прошу. Степан Петрович своїм звичаєм не зразу відповів, він якусь мить, мовчки, чудно дивлявся у її лице, потім взяв її руку і притулив до свого чола, а потім приклався до неї устами і так підтримав кілька секунд. А тоді обережно, не мов боячись, розбити відвів її набік. І сам одійшов до вікна. Постоявши там і подивившись невидющими очима на вулицю, він вернувся до богині, сів поруч неї, закинув голову назад на спинку канаби з тою самою тугою, навіть тими самими словами, що на горі сказав, «О, Боже, як глупо, як смертельно глупо ми робимо своє життя!» Іноді просто хочеться скажено сміятися або битись головою об стіну. Ну от хоч би зараз мати близько себе прекрасну, любу людину – Почувати люту тугу, яка тисне груди до крику, А крикнути, та де, а сказати хоч пошубки цій людині про себе і про... Е. годі, раптом весь скинувся він, І ставши на ноги, простягнув руку за болоти. Прощайте, моя богине, чи ще зустрінемось, коли? Олена Вікторівна теж підвелась і взяла його руку в своїй, та розуміється, зустрінемось. І скоро, тижнів через два, не більше, Іваненко здивувався і навіть трохи занепокоївся. Від кого ви це знаєте? Від мого серця? А воно ніколи мене не уводить у помилку. Ага, так, яке ж чудесне серце коли б я його хоч частину... Ну, так значить, до скорого побачення. Не скажіть своєму серцю, що моє серце... Ах, і це зайве. Все зайве, Олено Вікторівно. Прощайте. Побачимось чи ні, а не згадуйте ніколи, що б не трапилось вашого випадкового знайомого недобрим словом. Добре. Міцно до болю потиснувши її руку, він швидко вийшов з кімнати. Через півгодини... З кімнати журналіста Андрія Зінчука вийшов чоловік у робітничій старенькій одежі, в жовтій подаркій кепці з сірим клунком на спині. Він спокійно пройшов униз до контори готелю, поговорив з управителем і вийшов на вулицю. Поблизу стояв візник, чоловік сів на бричку і сказав на вокзал. Через дві хвилини за цією бричкою рушила друга. У ній сидів теж робітник із клунком під пахвою, в сіренькому картузі синій косовородці і з розчиненого вікна готелю дивилася вниз Заболотова. Робітник у синій косовородці хитнув її головою і злегка підняв картузя. Заболотова понуро кивнула йому і відійшла у гриб кімнати. І так трапилось волею якихось окультних сил, що Істепан Петрович і робітник у синій косовородці Взяли бюлети до тої самої станції в Донбасі та навіть опинились обидва в одному і тому самому вагоні третього класу. Вільного місця на лавах, розумієте, не було і довелось стояти між ними, між колінами тих, що сиділи. Але коли потяг рушив і Степан Петрович почастував цигарками тих, що сиділи, то вони потіснились і дозволили йому втиснутися між себе. Клунок свій Степан Петрович, знаючи його натуру, тримав у себе на колінах, бо інакше він, дженудившись, кудись пішов би до якогось сусіда і хазяїн, ніколи його не побачив би. Було тісно, душно, утомно. Щоб трішки підживитись, Степан Петрович вийняв з торби пляшку і маленьку чарку, а до цього великий шмат ковбаси та ще більший окраєць хліба, який спочатку акуратно порізав на окремі кільця та скипки – Згори із стелі вагона сіялось жовтеньке скупеньке світличко лампочки, обсотане тітюновим димом, але й при ньому сусідським пильним очам було видно, що діялось на колінах, на торбі.